bu cha matendo ya mitume mlango wa kwanza kituwa solo la leo kinasema lakini mtapokea nguvu lakini mtapokea nguvu e, iki kichwa nimekitoa kwenye msadi wa nane hadi aliyotoa Yesu Kristo e, tofika huko baada kidogo ndipo kichwa kinapotoka na kwani tunachaguaje kichwa tun chagua kichwa kwa kuangalia hasa ujumbe mkubwa unaowemo kwenye Fly. mlango flari. Kwa hiyo mlangu ni tutamona eh, kama upangulizi tu, tutamona kristo wakia wana paa, wana mwana kwa macho, eh, tukia wakupani kubwa, eh, kwa sababu pia anatoa na maraiki wanatoka pare, wanasema, anabua paa hivu kwenye mawe mundi watakamu suka, hivu kwenye mawe mundi, jinsa hivu andoka hivu watakamu runi. Eh, Msilazi kwa ngaika mna tafta habila mekuja kisirisira, haa, memwana naenda, mutamwana na, na runi. Eh, Awatakoa kuhipu, watamwana na runi. Lakini tunaona kwamba ndani ya huu mlango wa kwanza. Kuna habari ya wanafunzi waliwa kuwa wadhaifu. Wamekatishwa tama. Yesa haliwa kuwa nafanya kile kitu wamekufa. Me, wa na amefufuka wa baada na watia hofu na mashaka kidogo baadaye yesa kazi wapana. Uweja mi ni ondoke ni wapishe alafu mtakatifu. Mpate nguvu mpate kufanya kazi. Tutaona kwamba kwenye huu mlango waliwa kupata nguvu. Hizo eh, nguvu ziko mpaka leo. Hizo nguvu ziko mpaka leo na ziko hata milele. Uh, kitabuti wa matendo ya mitumi kama mimo sema kabla atiyaza kunukuu, eh, tunakihubiri kwa mara ya piri. Mara ya kwaza tuliku kuhubiri, eh, hatu kwa tumekinukuu kwa picha, amini kwa video, wala kwa sauti, kini sasa na eme kutufunika, tutakihubiri. ili kusudi kieze kuwepo kwa jiri ya vizazi vya sasa na vijavyo. eh. vizazi vya sasa na vijana eh um, <coughs> Asi, na mlango na kitabu cha matendo mitume eh kina milango iko 28 hii kitabu kinalingana na kitabu kingine kama matayo yote ina milango 28 hii kitabu eh. mlango um, ni kitabu kizuri sana kwa kanisa kwa nini okay Biblia yote ni nzuri kwa kanisa Eh, ni kitabu kizuri sana kwa kanisa kwa sababu kina jenga msingi wa namna ya utendaji wa kazi wa kueneza injili. Tena ikifanyika na wa, na wanadamu mitume na na watumishi wengine. Vitawi vya injili kuna uenezaji wa injili alikuwa anafanya mitume lakini ulikuwa chini ya uongozi wa Yesu milini. Sasa hapo kwenye matendo mitume Yesu anaondoka wamebaki peke yao. Walio kwa wanyonge, wadhaifu, na nini, Wanapata nguvu isio kwa ya kawaida Mwenguwa mbeo, kitafuta nguvu ya romba katifu wa mungu inapatikana. nata sasa Kwa hiyo ni kitabu kizuri kwa sababu e, Pia ni kitabu kinachoendeleza pale ya ishia kristo Kwa hiyo matawu kwa mfano matawu shina nana Sama kote ya mkazibiri njiri e, Sasa unafanya fanyaji kuwapa watu hiyo injili Sasa tutaona mfano watu waliovivu kwa nguvu nguvu ya ajabu. Waambi hizi nguvu zimeona kwenye kitabu kama cha matendo ya mitume ambapo Paulo anafika kivuli chake wagusa wagonjwa wanapona. Eh sio sema Mungu hawezi kuzalisha hiyo nguvu inayopaka leo. Lakini Mungu kutoa nguvu inayotakiwa, hatua nguvu kwa ajili ya maonyesho, sio kama wanadamu. E, leo hii e, kuna Mungu kainua ujuzi mwingi wa tiba Eh ujuzi mwingi wa The. wakati mwingine kwamba apite mtu e, mwenye kujiinua ili kusudi kivuli chake. Wanafanya feki, wana feki hivyo vitu. ajabu ajabu ambayo leo hii watu wanayafanya wakiigiza haya. Hapana. Kristo ameondoka. Amekufa. Kafufuka na hakujidhihirisha kwa dunia, alijidhihirisha kwa wafuzi wake tu. Mipirina sema walikuwa wanapata kama miatano wali umuoni. Lakini inatakiwa hiyo nguvu hiyo. Ifikie dunia nzima. Mipirina sema mungu ilimpasa. Ilimbidi. Hali amuafanya hivo. Aweze kuunganisha na miujiza isiyo kwa ya kawaida. Ili kusudi hata watu wana wakubali. Wa, wa, wa Heo hii sitaji kumisibitishia mtu kwamba Yesu Kristo ni bwana. Iko wazi. Mitume, shwa, mitume kisha fanya hapo zamani. E. Ni kama ambayo... Uli utahugulizi, tuliku na jaribu ku, kujenga msingi wa hiki kitabu choto So kimejawa na miujiza mingi Kimejawa na, na, na, na kasi nyingi zio Watu na safiri kutoka, nchi paka nchi mkua paka mkoa Taifa mpaka taifa, mji na nini ili kusudi weza kufanya kazi Wakati mgini ukunatoke na miujiza katikati Kwa fano kwenye emlao wa saba, tunamona paulo Akiwa na, na, na, na, na ngato na nyoka Anamkunguta, na watu nasemba takufa alafu hafi E, leo hii anaza kupata akakungata nyoka ukafu e, leo chuta hawa kusema nini kwa ba, kuna miujiza hasa imeandiko kwenye kitabu itabateno mitume mingi siyo kwa kawaida kwa so mungu wani yuko anaanzisha huduma ya agano jika leo tuko tunarifunga hivu mgoja ni kuulize swali ukiyo una mtoto mdogo anajifunza kusoma na kuandika suhunawezo so, kwa mshikia na karamu mkawo mnachora pamoja, sindio jie akisha fika choki kuu Unahitaji kumchoresha na pamoja naye. Haitaji hata darasa la 5. Stuma is too, too late. Yaani ni baadaye sana. Mfano mzuri, wao nimetoa mfano wa kidunia. Mfano mzuri, a, aina neno an zikua nae jela kwenye kitabu cha matendo ya Mungu. Mfano mzuri ni ni diwana wa Israel jangwani. Walikuwa jagwani, jagwani hakuna mimea, kula maji ya kubahatisha. Wakati mwingine hakuna maji, libidi wapige miamba ndo maji yatoke. Eh? Hakuna mashamba, hakuna maduka, hakuna miji hakuna nini na watu unaitaji kula. Mungu akasema nitawanyeshia maana kutoka juu mbinguni chakula cha malaika wale. Eh, akawa analeta makwale kwale, kwale akikimbia kitoka hapa ndani ya sekunde mbili atakuwa fika ugunguni. Lakini makwale walikuwa naakamata hayatia, yani yamejileta tu pale. Bora hata kuku wakufunye. Eh. Wana kula, wakawa anakula Nyama ya, ya, ya kwale wakashiba. Na walipo shiba wakanza kumtuka na mwini. Mkini mungu wakituba sana. Leo. Hawa watu wanao tengeza mi, miujiza ya kufeki. wakipewa miujiza ya kweli watafajaja. Watayuza beyi kuba sana. Mungu kitu kicho ni neno la mungu lenye. Nguvu. Mtu ni katika vile vipengele. Kwa watu kwenye, eh, actually ni nitaka ni kisome Ni, nitaka nisome mlango wa kwanza lakini sikusoma Basi nitahubiri nikiwa eh, kwa kadoa tunahusoma Nimewahi sana, iti tabudi nikuwa na hamnacho eh, Nikuwa na usoma kwanza, tunahusikia lafundo Sasa, nafikiri hatu kusoma hao eh, sasa katika vipengele vya mlango wa kwanza Mlango wa kwanza, kumesumu na mistari 27 ni mingi Ukiwa eh, na ubiri, ikitafika mistari 20 1820 kwa kweli kwa uzoefu wangu inakuwa ni mingi. eh kuweza kuipitia yote lakini tunaipitia kwa sababu tumeweza kufanya kazi kwa muda mrefu sasa eh? Eh, hoja ya kwanza ndioiona katika eh katika um, mlango huu wa kwanza inasema wa Kristo kutenda kwa kufuata njia ya Kristo baada yuko ndani ya muktadha lakini mtapokea nguvu kutoka juu lakini mitapokea nguhu, eh, wa kristo, mimi na wewe, na yoyote yule, eh, yoyote ali ya kristo. kristo, ni mtali ya kristo, na kumkiri peke yake, ukisha mtangaja kristo na vitu vingine, mimejita mkristo, lakini kristo hakutambu, eh, anawuna unufanya uka haba, Sio mamini fukwati, eh, wa kristo, kutenda kufuata njia ya kristo, mstari wakwaza mpaka huli ya wa watano, eh, mtu some eh, mstari wakwaza nasema, Nasema kitabu kile chakwanza na alikiandika Teofilo, katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha, hata siku ile alipo chukuliwa juu, alipo kuwa amekwisha kuagiza kwa roho mtakatifu wale mitume alio wachagua. M2Shames talio mehili Huyo ni luka. Ukisoma kitabu cha luka ana, anaandika nasema Teofilo Mpeno. eh Theofilo mpendwa inawezekana ni mtu eh kwa sababu kuna vitabu vilivyoandikwa kwa makanisa maarufu kwa mfano kitabu cha Korinthi cha Hagarkia kitabu cha Efeso kai mvitabu vingi vilivyokuwa vinaandikwa kwa makanisa lakini yake andikiwa makanisa na andikiwa hiki chiko kimeandikwa kwa mtu anaitwa Theofilo eh na tunaona ni Luka tabibu miongoni wa watumishi waliokuwa hawakuni naye akasema ni mtu mzuri kujifunza tabia zake Ana inaonekana alifanya mambo mengi lakini hakutaka kujulikana sana. Eh. Hakutaka kujulikana sana. Hata ukija ukisoma hiki kitabu uko mbele inaonekana Luka ndiye aliyokuwa anaandika matukio ya kwenye kitabu cha matendo ya mtume. Huone huwezi moja kwa kwamba ni Luka anaandika yuko nyuma ya kamera wengine wanasema yeye anachijifunza vile vile kutolazimika kujulikana. Wewe ni tusipojulikana Kristo bila kujulikana. Mm -hmm. Eh. Kwa e, Luka anasema kitabu kile cha kwanza akiongelea habari ya injili ya Luka e, Teofilo katika habari ya mambo yote yaliyoanza Yesu kufanya na kufundisha hata siku ile juu alipokuwa amekwisha kuagiza kwa Roho Mtakatifu mitume aliyowachagua. Tunajifunza nini kwenye mstari huu? Tunajifunza kufanya kazi bila kutumwa na mtu. Ndalo nasikia. Hmm. Luca anaandika ujumbe, ule ujumbe wakufikia, unamufikia, utafikia mpaka wajuku zetu kama nafasi ipo. Tunaona anaandika ili kusudi, a, alipwe. Tunaona aliagizo kwamba Luka sasa, chukua kalamu, anda na magombo na manini yote na vitabu kama vipo, anza kuandika pana, Ali, aliwiwa, aliguswa. eh nguvu za roho mtakatifu ili kisudi kufanya kazi. Ni kama chukua mfano mtu kama kama kama Yusufu wa Almataya. Eh hatumuoni popote pale Yusufu wa Almataya kwenye huduma ya Kristo. Lakini tunamwona Kristo alipokisha kufariki juu ya msalaba ilibidi abebe jukumu la kuzika. Hakutuma mtu. Hakulazimishwa, hakushurutishwa. Eh Na hakuonegana kwa mbalisha kwa kufanya kitu maalumu sana. Kwa kwa Kristo. Anaweza kwa haja kufanya kitu maalumu. Lakini huo uhaye rio kupa. Hamewekeza kwa kwa ili kusuduweza kufanya bitu mm yake. -hmm. Eh, tujifonze kwa kama Luka. Tulanika vitabu vingi. Bila sisi kugundulika sana. Kwa mba sisi na no, eh, wakadika. Luka kasi mama siya kufanya. Kwa kufanya. Unakuwa tu hujulikani julikani Mimi. Ninapenda sana. Kwa. Eh, Nimejifunza siyo kwamba ni kitu nimezaliwa nacho. Labda ni kwa nacho kipini frani. Lakini ni sasa nimepeta munguso waki biblia. Kuto kulazimika kujurikana sana kwamba wewe ndio lufanya kitu frani. Kwa ni kwambi, kutajurikana kwa wanadamu, tajurikana kwa mungu. Tajurikana kwa mungu. eh mungu. He. Kukwazi kujificha. Kujificha nako siyo kutukuzuri. eh Kujificha siyo kutukuzuri. Lakini... kuto kujiweka kimbele mbele sana kwamba kuna watu ambao sifa za watu wengine mwingine anafanya vitu yeye na anataka atambikane eh sio tabia nzuri na sio eh matendo mazuri hemsali ule ule wapena sema hata siku ile alipokuwa juu jua kuwa. kuwa amekwisho kuagiza kuagiza, kwa kwamba Kristo ametuagiza eh huko nyuma kwa matayo E, na mwishoni mwa kila e, e, e, e, e, kitabu kama cha Marko Marko 16 nipo pale anaagiza hem mimi nitakapokuwa nimeondoka mtapokea nguvu mtafanya hivi e, na mtakuwa mashahidi wangu na yarudia chini mtaenda mpaka mishua duniani nimekuambia mnadhani Kristo alikuwa anamaanisha kwamba ni Petro peke yake ambaye anatakiwa hata sisi leo hii tuna bahati, tuna internet internet tunatoka ubiri kitu kiuwa hapa kikaena, kikafika mpaka mwisho wa mabara yote amina kwa hiyo tunaona misali ya kwanza inaftufunisha kufanya kazi ya mungu kufanya kazi njema kufanya kazi ya, ya, ya hata ya kijamii au ya hata tumeajiriwa makazini Bila kulazimishwa, razimishwa Bila kwa nyuswa nina kafanye kire e, Unakifikisha, emu kilaze Unakilaza, emu ki, ki, ki. Yani unokuwa kama mdaote uambiwe na mtu wapana Tuwe na tabia ya kujituma Tuna Mwana ruka, anajituma, anafanya kazi njema Na by the way, ufanya kazi bure, Hakuna kazi inuweza kufanya kristo Ukaondoka hivyo, anailipa Kristo uh, sio sio sio wanadamu. Wanadamu kwa kadri atakavyotumikisha na kwa kadri asivyoulipa nivo anavofaini. Ndio sio. Wanadamu hawana tabia ya kutaka na ni, ni, ni tabia mbaya. Na wale wazee sasa ugonjwa ni nini? Tatizo ni kwamba tumeumbwa hivi. Tusiposikia neno la Mungu Tukamlingana kristo, tuta behave, tuta enenda kama manadamu mgini yote. Eh. E. Tujifuzi wakati mgini hata kuwapa vitu tu watu. Wakati mgini ha, hata haja haja fanya kitu kipuwa. Mpe. E. Eh. Kwa vipimo. Kwa vigezo. E. Eh. Kwa vipimo na wangezo. Mteni nina msari wa wa, wa, wa, wa wa tatu. E. Eh. Sara tata nasema, wale alio aliojidhihirisha nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kutezwa kwake ya kwamba yu hai akiwatokea muda wa siku na kuyanena mambo yaliyohusuhufu ufalbe uh, tunawana kwamba, tunawana A, alio, alio, wa Mungu. Eh tunaona kwamba tunachojifunza kitu kimoja alijidhihirisha kwa wanafunzi wake. ndio no, tabia za Kristo Kujizihirisha kwa yeyote yule hata as, asiye ta eh Yesu anasema enenenye watu wote kwa wanafunzi wangu ni wa Kristo wa lakini kuwa wanafunzi hatoki akaanza kujidhihirisha kwa wanajidhihirisha kwa, kwa watu wachache so, wale ayo, eh, wale aliowadhihirisha nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa Ya kwamba, yuhai, hakiwa eh? tokea munda, wa sikuwa rubai na kuyanena mambo ya na usufa mambo. Haripokuwa na ungea nao, wale ungea maa. Kwa ya tuifunze kunena aliyo ya na usufa mambo. Kunena mambo ya na usufa mbinguni, leo hii watu anayena mambo ya na usufa usu mambo ya na usufa mambo. Yana usufa mambo ya na usufa mambo wa duniani. Jinsi watakava eh? Jinsi... Eh, eh, ok, tunayishikatika jaminu. Uwanya ni mtuwe ufano wa penye jamii. Kuna tangazo hii wanaliona wapi? Sijui, sikuboki. Sio kwenye TV kwa sababu Shangazi TV. Lakini same friend. Ana kwambia weekend ni muda wa kuchoma nyama na kufanya sherehe. Hayo ni maneno ya, ya mapenzi ya Mungu sana. Hapa Mungu hana tatizo la kuchoma hizo nyama na Lakini sio malengo makusudi makubwa sana kwamba weekend ni no ukazi yetu kubwa. Unaweza usijue maana ya hilo neno. lakini ni neno lindalo mfundisha msikilizaji ikiianza e, na Kristo eh ile hali ya kuishi zaidi maisha ya mwilini na maisha ya shibe na tamaa e. eh chembe nyingine nasema kwenye kitabu cha Mathayo wa kwanza naomba sasa wale walio kana kwamba vile shiba. wale wanaonunua kama vile hawana kitu paleo alikuwa alikuwa msishi kana ni katika ziada na na kupitizwa maisha ya kiazi na miskia eh hata kwenye mambo ya Mungu wakati mwingine ni vizuri kula ya kiazi eh hata mambo ya eh kuna mtu anaoenda kufanya hiki na mtu anafanya eh maisha ya kiazi eh Misali ule wanea nasema hata alipokuwa amekutana nao, aliwagizo wa Yerusalemu bali wangoja hadi ya baba ambayo, mulisikia habari zake kufangu, ya kwamba Yohana aliwabatiza kwa maji, bali nini mtabatizwa katika roho mtakatifu baada ya siku hizi chache. Nane msikia manayo? Ana wangia, eh, Luka yuko ananukuya liyo sema. kwenye kitabu chamatimu na mitumi, Hapa tuko zom, ana miya kwa maali wa kizuwa siondoke paka kwanza wavikwe, nguvu zitokazo juu, eh eh, watoke Jerusalem ili wanguje ya hadi ya baba. hadi abapa ni kwa nini? Anse ma Christ ata kwa ndoto wa retem eh rongotai kati fuli, eh kabla hawaja tawani na kwanza kufanya. Utume wali otumwa, katabuja ya matenda mitume eh? wa metumwa Kabla hajaenda waanze kwanza wa vikwe ngu Waleneno wa shibe Wawe na ushirika Wapange pamoja Ikitabuja ya matenda mitume hata sura za mazo, mazo hizi Na hasa hivi mlango wa kwanza wenyewe Tunaona ya kuna tabia ya kuwa na ushirika Wana mahali pamoja Eh wakati wengine mwanzo ni wale lazimaakuwa na vitu vya shirika vya pamoja ili kusudi waweze kuwa na mmoja mwingine kwa mtu anapita huko mingine anapita huko mingine anapita huko haina ubaya kupita huko kila mtu na injili yake maana ni injili ya Kristo Unakoma kwenye kitabu cha lugha hii kama 10 okay hii ni matendo mtumeruka eh Yohana alirudi akamwambia Yesu asema tumekutana na watu wanahubiri injili lakini hawafuatani na sisi tukataka tuwazuie kama lazima wame matokia kwe wazimu hafana, msi wazuhi, wacheni, wacheni, wahubili njiri. Kwa nyingine, ikitokia kuna kanisa hapa, tunahubili njiri, kuna mwingine, maada mwini atongo kwenye Biblia, nifraha ya muu, siyo lazima tuwe kutana kwa moja, tumegawa, tukawa kanisa moja, takatifu, katulikilami, tumee, hilo ni jina waloo jipachika. Biblia na ita kahaba kwenye kitabu chayo, ee, chao ciao funuo. Mlango ngapi? 17. Kahaba mama wa makaba. Yeye anajiita kwamba kanisa moja takatifu la mitume mashoga. Ndio mitume hao watakatifu. Sodoma. Isemewe kama mtababu huyao. Hao. Ndio wanadamu aliamua akajipachika akasema mimi. Kuna mtu anajipanga mimi ndo mzuri kuliko wote. Mimi ndo nabii kuliko wote Tanzania. Hai kwamba ndio bimu na bem Kujipachika tena tu na tabia ya kuto kutokuipenda kujipachika vitu mbaya. Subiri watu wa kuite. Mm. Eh, na utasubiri sana watu watu watakuita majina mabaya lakini kuita majina mazuri. Eh, Ukala jina baya, ah, utapachikwa vizuri. njoo jina su. Njoo jina Hawa hawataikuita. Baga sasa tumejifunza nini? azoma yefunza eh, kwenye misali mitano ya kwanza ninaenda kana kwamba ni muda wa kutosha lakini ni vizuri tupende na ujumbe ninaiuza kwamba tuna jukumu la kutenda kazi ya Mungu bila kushurutishwa tuna jukumu na kutenda kazi ya Mungu baada ya kupokea marekezo na ma nguvu na, na za Mungu sio kwenda kutafuta sifa binasi. hoja pili inasema, unayoanzia mstari ule wa 6 Hoja pili nasema, roho wa kristo ata kuondolea kufikiri ya dunia bali yale yaliyo ya kristo. We tunatabia, we uliko hapa na kujua. Najijuwa mimi, tunatabia ya kupenda kufikiri mambo ya dunia sana. E, tutakula nini, tutavaa nini, tutaishi e, tutaishije. E. hizi e, hera nilizo nazo zikiisha intakula zip mda yani, wote tunakumuna fikiria vitu ya dunia dunia lakini romda katifu anapenda atuondoshe katika hayo haya shugulikea anaya take care badara yake anatupa jukumu la mambo ya juu ya biguni enye uzito mkubaza mm -hmm. e tunawuna kwenye kitabu chabateno wakumumano wakwa wase nasema basi walipo kutanika wakamuliza wakizema Je, bana wakati huu, ndipo pwa rudisha Israeli ufanye, akawambia siki kazi henu kujua ni wala majira, baba leo no, yani, kwa kati mamlaka ya mwenyewe Aba memulis swali leo ripenda, no, haja waji mvisuri, haja wasiwa sio kasi. Hii ni msingi ni kwamba tu alikuwa ana karibu kwa kundo, karakini angesa kwamba ni asema ni wajinga, na uli zetu kani, mwenye wajinga. minto com o gua dingo o gua binadam com a macisse a o tu não o fazes não me engua o se nani apara a o quando a conselho com a macisse wow wan o copismo o na juris a kusu o farme o a Israel e o a Dunia ha a já o na o na cumtaka Barabá na cumtaka Kaisari dinsi ujumbe wa kristo uo pishana na wa wayisraeli yesu ameisha wa kufa kafufuka siku 40 baadaye halafu sikiliza huyo halafu wanamuona na he hey ndio msi sasa ku ndo ule muda ambao tunasubiria ambapo tunawapa wayisraeli ufalme watawale wa enjoy maisha yani ameamejifunza muda mrefu sana na na yesu Kwa wa huu siyo ufalme wa, wake siyo ufalme wadumia hii. Lakini wao wanataka wajibiwe. Kwa mba, eh, mtakatifu atakuji hapa badaye tutaona, ata hapa yuko, lakini atakujiwa kwenye umlango, ata waondolea kuanza kufikiri, fikiri ufalme wa Israeli kuanza kufikiri mambo ya uzima wa milele. Mwengu ambi, na kuombea loo mtakatifu akufundishe, ufikiri sana mambo ya uzima wa milele ya ufalme wa binguni, kufuko fano wa wanadamu. E Wao wapo wanapambana mambo ya kimadama. wa wanani wa, anasema, wa, wa, wa, wa "Lakini hapa ndipo tumepatao kichwa. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajiliia juu yenu Roho Mtakatifu, Na mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu." Wewe unajua na najua na, maana ya neno shahidi. Shahidi manyingi shahidi makamani ni 50 kwa hamsini Unaweza hata ukafu. Huko salama. Bila yaani unaapishwa. Eh. Yesu anasema, nyesi wa Israeli, sasa mimi nitawafanya kuwa mashahidi wangu. Kuwa shahidi, Kwa wa mateso na kufufa kwa Kristo, ni kutenda kazi ya Mungu, ni kuokoa watu, lakini ni kuumia katika mwili huu. Eh, shahidi muaminifu wa Kristo. Eh. Naye mtakuwa mashahidi wangu. Katika Yerusalemu, katika uyahudi, uote, na Samaria, na hata mwisho wanchi. Yesu hataki kubaki sehemu ambaye na giza bida njini. Asema tuwaziye Yerusalemu, tuende uyahudi, tuende Samaria, tuende mpaka mwisho wanchi. Mpaka mwisho wanchi mwema. Yohi ndipo ilivo, njini mefika kia saka. Nimi na wewe hapa tulipo, hatukua kabisa kwenye maesabu ya awali, Ya kufikua na iyo injili, Nikuwa mbali na sisi. Lakini saa hizi iku hapa. Yesha natimiza makusuliani. Tushkumu Kristo. Kuiskuma injili injiri kaina mpaka misho ya Eh, Emme ambie ni se emu nyingine mbapo imani nyingine zimeena mpaka misho ya nchi. Imani nyingine otokuta zimekana. Haba kama ni zaki islamu zimekama imeo yaki islamu. Zaki waeo. Zaki Hindu kuko ziko kwa wa Hindu Zaki Buddha ziko Lakini injili ya Yesu Kristo imeinea mpaka mwisho nchi Yusudi iwe usuhuda pao Musari wa tisa Kwa nchunaona kwamba Anawatoa kufikiri mwamba ufama wa duniani Anawapake katika utumishi wa mwambi Na kuombea mwungu Katika katika fungu hilo Musari e. ule wa tisa na sema Akiisha kusema hayo, Walipokuwa kitazama Aka induliwa mwambi wingu likampokea kutoka macho ni pao alipokuwa akikaza macho binguni yeye alipokuwa kienda zake tazama watu wawili walisimama karibu nao wenye nguo upe. wakasema enyi watu wa galilaya mbona mmesimama mkitazama binguni huyo Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu binguni atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomona akienda zake Mbinguni mtone katika kitabu cha Matayo, mlango ule wa 24. Em nakumbuka kwamba 10 na Mathayo 24, ukapumia 13 ni habari za kundi kwa Yesu Kristo. Vya tuone. Hao malaika wanawaambia sema okay, mna bunga bunga macho tu naangalia jiumbingu ni tulieni. Hivyo mlivomuona hivi ndivyo atakavorudi hivyo hivyo. anapokerewa na wengu, ataludi katika wengu msume katika kitabu cha Matayo ulango ule wa shina neto kwa tunasibitisha e, tu, tu, tu, maandiko ma anasema e, anasema mstari wa, wa Therathini e, Matayo shina ya Therathini anasema ndipo itakapo nikana ishara yamana wa adam mbinguni ndipo mataifa yote ya ulimwengu mwengu mboleza nao watamwona mwana wa Adam akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Elewa hii upande wa mataifa mbalimbali kwa mfano China kuna deni kubwa sana China wanajione watu karibu bilioni 1 hadi Kwa 400. Kwa wafanatauge kwa watu milioni 100 labda milioni 500 wana imani hiyo watu wengi. Eh watu wengi. wanaamini kwamba Yesu kiusa isha kuja, yuko duniadi, na iyo dini wapa Tanzania, na amekuja katika umbo la manamuke wakichina mneno, yani hafutii kwa lorote, eh, na wanamabudu hivyo. Eh, yesu wamea asema, angaliye ni mtu siwadagani. Watu wengi watakuja kwa jina lango, lakini msiwasadiki. Kutualiwa kwa Kristo kwenye matenda mitume, ilikuwa ni ni ushibitisho wa jinsi au ni kama taswira ya kurudi Kwa kwamba wakati wa kurudi wake utakuwa kuna wongo mwingi wao wa miezi hmm. atakapokuja Kristo eh a a hiyo asimanele kakaetu acha ileka tuendelee tuendelee ndio ata bwe Kristo um atakuja katika kipindi kigumu utakuja katika kipindi kigumu kutakuwa kuna uwongo wengi kutakuwa kuna uh, na upotoshaji mwingi na wanachokitafuta sio kitu ni roho yako ni roho labda ya watu wengine wanadamu wana hmm. na ukitaka kuipotosha dunia potosha habari za Yesu Kristo jinsi alivyoenda jinsi alivyo fundisha e, leo hii wanahangaika sana na ufundishaji wa uongo leo hii watu wana kama dabahuni wanaongea vitu vyao kabisa hii kitabu cha biblia kinakuwa kio tu in tu. lakini hakifunguliwi hakisomwi wanaongea falsafa wana, falsafa ni nini ni elimu za kidunia dunia Wanaongea saikolojia, wanaongea ujuzi, wanaongea siyasa, wanaongea miujiza, wanaongea uongo, wanaongea utaji, wanaongea kila kitu. Lakini hawaongei mbibia. Iyo ni part one ya kumpotosho mananamu. Part ni watu kupereko kwa kristo, ii kusudu watu mpokia mpinga kristo atakai kuja, anajifananisha na kristo. Kwa hiyo kristo natumia na fazihi, kuapa mfano wa jinsa rimo ndoka na mawingu na kuwamba diva atakafo hudi, ae eh, akia ak, ak, ak, pokere kutoka mawingu Amina Amina yep, Emshonge mbele tuanze tusome tu, tu ule mstari wa Roho msalimu wa 10 na. Kwa hiyo ikiwa ipande tuna mstari wa 6 mpaka wa 11 tunapata ujumbe tu mimi tumejifunza jumbe nyingi lakini ujumbe mkubwa tunapata ni kwamba eh, eh Mungu anamtoa roho yake ambayo katika mashatoanisho ndio hili neno lake Eh, asema maneno haya nayoambia ni roho tena ni uzima ili uzuri yaweze kutuondosha katika kule kufikiri katika kule kufikiri nini katika kule kufikiri eh, mambo ya dunia zaidi wa o, mitume wanafikiri ufalme hivi wewe unaweza swali mtu kama petro yohana na wengine wote wale kuepo tuliowa kwenye zile injili wali walikupepo wali wakati Yesu anafanywa vibaya na Waisraeli ndio sio wanapata wapi guts au msukuma au mvuto wa furaha ya kumuulizia kwamba Waisraeli sasa hao hao, hao awape ufale na swala pili walipokuwa pamoja naye walishindwa kuelewa sio kwamba tunawashangaa tunajishangaa sisi wenyewe kwa sababu ufikra lao ndio sio fikra zetu walishindwaje kuelewa kwamba Yesu hana makusudi ya kuwa na ufalme unaodumu kwenye dunia hii bali anatafuta ufalme uzuma wa uzima wa milele wa mbinguni. Wao wanafungulika tu naye. Sasa anawatumia roho mtakatifu ambaye anaaoondosha katika hizo fikra za kimwili, anakuambia, roho mtakatifu wa Mungu akufunike wa uweze kufikiri zaidi mambo ya mbinguni kuliko ya dunia. Amenzungi ja. katika kitapengo cha cha 3 kinachoanzia mstari ule wa 12 kinachosema muda wa kuanza kazi ya Yesu omtakaatifu wamekuja, wamevikwa nguvu. Eh kwenye mlango wa pili hizo habari kwamba mtakatifu atakapo lakini tuchukulie sasa wako wanajiandaa kwanza ku, ku, ku, ku, kutumika. Eh muda wa kwanza. tutaka tufanya kazi. Katika vitu vinavyompendezza Mungu. Mm, kabisa. Kabisa kabisa. Ukiacha Utakatifu na usafu wa kiroho na nini. Nambavyo ndio makutumetiwa hili. Lakini tabia nyingine kubwa ni kule utumishi mzuri. Iwe ni kwenye kazi la serikali. Iwe ni kwenye familia ndani ya mji. E, wa, labda hui ni baba, hui ni mama, wale ni watoto. Lakini hata kwenye kanisa. Mungu wana tutaka kazi. Tana. Na iwe ni kazi kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. Wakati mwingine kuna watu wanaambia hapa kazi, hapa kazi, nataka kuchapa kazi. ukichunguza, unakuta sio kazi kwa mapenzi ya Mungu. Nini? M-m-m Kwa mfano kuna wale mama unasikia ametoka, ameacha familia yake, ameacha watoto wake, wanahangaika, wanalewa na mbwa anafanya nini? Aita ameungana, wameenda gym kwa fraha, yani kwenda kuhubiri ngine. Nlicho Mungu alichokuwa amewatuma. Unachapa kazi kinyume. Huko hakuna kitu baya kama kufanya kazi kinyume unakuwa pata hasara bora basi ungekuwa ufanye kichocheo Lakini tunatakiwa tujue kuchapa kazi ya Mungu sawa sawa na neno lak. Sawa, sawa na neno la. Hem chukulia kwa mfano mtu nakuta anawafuasi eh labda hata laki hata laki wanafuata watu wanamfuata lakini anawahubiri ukimona kwa anjo utaona anachapa kazi mtu adini lakini ukiangalia kwa, kwa undani hana kazi yefanya kwa sababu ana potosha. Leo kuna watu wana mafasi wengi sana akichukua hili neno anaanza kulumbia sawa toko tunachapa kazi tunachimba kazi lakini anachapa kazi mbaya. Tujifunze kuenena kutimiza majukumu sawa sawa na tulivyo tunavotakiwa. Biblia inasema sehemu nyingine nasema kila mtu na aipime kazi yake. Tulipokuwa tunafunga kitabu cha Agape mlango wa Quem está aí hii kazi casa ele vê ele vê ele vê ele vê. Quando ele nos toca na na Ruca, Luca, na Fanya, nem na Barca de Jesus. na Jerson está trocado. Mas ele não está tudo. Apana. Mas Muda kisaraka 12 kisha wakarudi kwenda Yerusalemu kutoka mlima ulioitwa wa mizeituni karibu na Yerusalemu wakapata mwendo wa sabato maana hicho mwendo wa sabato yani maanae siku um, mbale wa kutembea siku nzima hata walipoingia hapo wanarudi Yerusalemu wametoka kwenye mlima mizeituni alipo paa Yesu Biblia inasema ni patakapoonekania wakati anarudi duniani eh kusoma kwenye kitabu cha cha Zakaria eh. takua kwenye mlima huo mashariki mwa Yerusalemu. Eh. Anasema hivi. Lakini mtakapo mtapokea uh, uh, okay, kwa 13 hata walipoingia wakapanda orofani walipokuwa kaka Petro na Yohana na Yakobo na Andrea, Filipo, Tomaso, Bartolomeo na Matayo, Yakobo wa Arofayo na Simoni Zelote na Yuda wa Yakobo Hawaote walikuwa kidumu kwa moyo mmoja katika kusali pamoja na wanawake na maliamu mama yake Yesu saluguze. Tunaona wamepewa jukumu la kufanya kazi, wanarudi pamoja, wanaenda kujipanga. Mungu kazi nzuri inatakiwa imeratibiwa. Tujifunze kuna kufanya kazi sio kwa natija Siku hapa kwa lengo la kazi kama somo lakini ninataka tu kukumbusha kwamba hivi vitu vinakuja hata kama tiasomo, kitu, kitu, kitu, usawa, ni kipande cha somo au kitu kitujenge. Unaona jambo mimi nishakuwa mtu mzima nani, basi naongea na wadogo. Tuwe na tabia ya kwana na kuratibu utaratibu. Hawa wanatoka mlima wa zaituni, wamepewa jukumu la kuifikia dunia, wakianzia Yerusalemu na Wayahudi na Samalia na hata mwisho wa nchi. Wanakaa pamoja, kwanza wanasali, eh? Chuanifronza faida ya kusahari. Mwomba mungu. Eh, usiije, ukaiu. Na kumomba ndugu na ene sikiriza kutokea mba na ulioko hapa. Usiwe na siku isio na kumomba. Hata kama ni dakika 3-2-2 moja. Lakini iweke siku yako mikononi mwa mungu kwa kumomba. Lakini mtaka zamaa hiyo ni raisi. Kumbi, kubwa zaidi. Pamoja na hiyo ni pamoja na kusoma denuramu. Hivu kumfano ukiamua kwamba. Kama nikwa na muka labila saa kuli la gili. Mita muka saa kuminambili. Kasoro. Ka, labila kas, kasarobu. Nitatumia daka kumia tano. Au nususa kabla. Misome neno la mungu. Kabla sija aza mi, mitikasi yangu na mandalizi yangu. Utapungu. Kiwana kitu kikuba sana. Lakini mta naza kama muka. Akasoma meseji zote. Arafa kaondoka. Tuondoke tumekula na tumekunwa. Kula neno ile kusoma neno na kula na kuli maneno ni kama kulilainisha kwa maombi. Alafu tuanze sasa. Hawa na yakusanyika na tunaona ni mchanganyiko ni wanawake ni wanaume ni mitume. Alafu naomba wa vijana mlioko hapo. Kuanzia na ulioko juu. Kurudi chini. Mkali majina kwa ajili tu ya ya, ya, ya na na traditional za, za Ukristo mimi kwenye akili zenu. Eh, majina ya mitume wa Yesu wale 10 na wawi na yule aliongezeka patia tumemwona na na na Yohana Amini na Paul lakini wale 10 wale waachagua mwanzo wako kwenye kitabu cha anguka mlango wa 6 eh, wako pia uh, kwenye kwenye eh uh, uh, nyingine pia eh em um, tunaona ushirika we tumeona wako pamoja unaweza kusema sasa ujumbe wako ni nini um, eh ni ushirika ni umoja ni kuratibu mambo kazi ya mtu mmoja mmoja wewe wewe mnaende mkao mnafanya mna kazi huyu anapita huko anapita huko lakini ukitafuta jumla ni sifuri kwa sababu mlikoa kama mnashindana Hamfa, hamushirikiani Hapo tunahuna kina mama wako pamoja nao Injiri ni ya wanaume na wanawake wake Kazi ya kusimama kwenye mazabahu na kubiri ni ya wanaume Lakini wani inji, kwa injiri kazi yake na ubiri wa ni peki yaki Pana, inapereko mpaka mwisho nchi. Asima nendeni mpaka njia pana za watu e. Asima nendeni katika miji katika miji na vijiji mkaingia katika nyumba za watu mkaohiri mkakaa huko mhubiri matao mlango wa 10 eh eh leo hii leo hii kuna vitu vya ajabu vinaendelea kutokea kunyuso ya dunia kwenye ukristo sasa hivi kuna makanisa unakuta kwa mfano nilisikia kuna kanisa buko bala wanawake pekee yani ambalo inaendana na ile mambo ya haki za wanawake kwamba Eh, wakisha wakishakuja wanaume humu watatunyanganya yani watatueka chini na bidii tujitenge tujenje himaya yetu. Nadhani ni vitu vizuri sana hivyo. Kuna kanisa unazikia ni ni kipindi cha vijana yani wako peke yao akitokea mtu mzima anaangalia angalia huyo um, um, bora kama kashagazi atatuondolea inakuwa kama wako disco. Towe kwenda kuhubiri na yule mzungu ndani. David eh tuenda huko maeneo ya banana. Tulifutana na kundi la vijana. walikuwa yani disco ni ni, ni la kawaida kabisa la, la dunia eh, lakini tunapo katika kwenye kanisa katika utumishi Mungu anataka tuwe tumichanganya watu wa jesia zote watu wa warika zote watoto wachanga mimi katika vinywa vya watoto wachanga amezaadhimisha sifa eh, e eh huo ya Wewe well, tunaona hicho kipengele tumalizie na hiki nitakutakumalizia nita na pana ni kabla kumaliza kipengele cha 4 kinasema kinachojaza msalimu wa tano <coughs> wenye kukwaza kazi ya Yesu <coughs> watu wenye kukwaza kazi ya Yesu eh, na na wenye eh, okay watu wenye kukwaza kazi ya Yesu Tuta, tunaona kwamba Tuanziwe msari ula kumla tana nasema hivi Siku zile haka simama Petro katia hao ndugu Jumura majina ilipata 120 Walukua 120 Weju nize yeso wamefaya kazi miaka mitatu Na nusu wanasema Alafu wanaoweza kusanyika kwenye ni kanisa ni watu 120 Hawakua wini Haka sema Petro nasimama katia kati ya hao Ndugu ilipasa andiko litimizwe alio nena roma mtakatifu zamani kwa kinywa cha daudi katika habari ya yuda yuda yule mpinzani aliyowaongoza wao walio mkamata yesu kwa sababu alikuwa amehesabiwa pamoja na sisi akapata sehemu ya huduma hii kwamba yuda alikuwa mmoja wao alikuwa mtume alikuwa nasiku, alikuwa natu, alikuwa mtu za eh? basi mtu huyu Iwi, miwa na juwiza mtu yule mwenye kumuwa yesu na kwenye kumsaliti ili tokea ya kawa ndiye pia mbepewa kazi ya kutuza fedha. Kuhoni kama kuna uhusiano wa wama mwabaya hai, sijiyi imetokia. Katika hali ya kawaida, mtu za fedha, awe, eza Petro, awe Yohana, wapo au yakobo wale watatu. Kwa ya uzito wa zile fedha, mbazo wanadamu anazi sana, lakini alipewa yule msaliti. kwaani kabla hujawa mtu za fedha juulize yuda alishawapi. wapi. wasemmyote wa, wa hilo. Oke. Okay. Ni ni ni swala la kufikiria tu, wala ufundisho kubasa. kubwa sana. kwa sababu alikuwa amehesabiwa pamoja na sisi kuna saba, akapata sehemu ya huduma hii, basi mtu huyu alinunua konde kwa ijara ya udhalimu, ijara ni mshahara. Udhalimu ni uharibifu wao ni ni ni, ni, ni, ni ni ni uovu. akaanguka kwa kasi akapasuka matumbo yake yakatoka yaka Isaya na watu wote Wakawa Yerusalemu hata konde lile likaitwa kwa lugha yao Akeldama maana yake konde la damu kwa maana imeandikwa katika chuo cha Zaburi Kikao chake na kiwe ukiwa wala siwepo mtu mwenye kukaa humo tena usimamizi wake autwae mengine Ili Zaburi ya mlango wa, wa stina tisa. Paulo, chooni funza nini? Wanifunza kwamba mnapo ufanya kazi tutakuwa kuna watu wamekwaza. Yuda anaondoka. Amekwaza. Lakini unajiona kwamba Mungu huleta watu Wana, wanajiandaa kuleta watu wengine wakujazia kina Matia na kina Yusufu. Eh? Lakini hawaendi kwa ki, kile zao. wanaenda kwenye maandiko ndio yanayo waongoza mimi ni tunapotaka kufanya kazi ya Mungu tulithibitishwe kwa maandiko anasema hivi mm -hmm. petro anasema nikiingia kwenye zaburi aliyoiandika daudi kama tazuda kristo kwenye agano la kale ninaona kwamba kuna mtu anatakiwa apishe nafasi yake iwe ya uharibifu aondoke na achukue mtu mwingine ha, hatumia akili zake Oya oya nulishe. Hivi vile vile utendao sikiye kiki. Kofarakamatia uchapapa. Siki kimetengenezwa si ki ndio? Kimeandikwa kwenye maneno. Kutoka ufunuo hakiko popote pale. Haki tupopote lakini nakwambia ndiso kubwa tofauti. Kubwa kweli kweli. Mungu anapenda kuangusha vitu vikubwa. Vitangu. Anasema si mnaona huu mjengo mkubwa wa hekalu? Wote mkubwa ule upamba kwa kwa, kwa, kwa vitu vya thamani. anasema yote yatavunjwa vunjwa na kuondoshwa. Kuna jiwe litakayosaini jiwe. Yesu ataangusha vitu vinavyojiinua vikubwa vikubwa. Tavyangusha. Tavyangusha. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna watu ana kwaza Juda lakini Mungu anawaondosha analeta watu wengine. Hebu tusome kuanzia ile mstari wa 10 na 21. Anasema hivi. Basi katika watu waliofuatana nasi wakati wote bwana yesu alipokuwa akiingia na kutoka kwetu kuanzia tangu ubatizo wa yohana hata siku ile walipochukuliwa kwetu kwenda juu ila alipochukuliwa kwetu kwenda juu ila pasa mmoja wao awe shahidi wa kwake pamoja nasi Moja wao lazima mtu akuchukua nafasi eh mstari wa 23 hivi wakaweka wawili Yusufu aitwae wa Barsaba, Saba na jina la pili Yusto na Matia kisha wakaomba wakasema wewe Bwana unjua mioyo ya watu wote ni nani uliyemchagua katika hawa wawili ashike mahali katika huduma hii na utume ku aliyoukosa yuda, aende mahali pake mwenyewe wakawapigia kura kura kama ukia matia naye akahesabiwa kuwa pamoja na mitume 11 hmm. wakawa 12. Tunajifunza tuna nini? Tunajifunza sio lazima upate sentensi mmoja kwa mmoja, kwa mmoja. Unapata ujumbe, unapata eh picha kubwa. Picha kubwa ni kwamba kuna katika utumishi utakuja watu wenye kukwaza, Yuda. Alafu Mungu Ata inua watu wengili Kwa mba akiondoka wa mtu shogu Kwa mba inafasi na bakitupu Mungu yanaeta mtu eh? Mungu anaweka Mungu anajeshi kubwa e. Kwa mba mbe Yuda angefaidi Kama angentea kwa mtu mpaka mwesho eh? E, Inasema Heri e, asingali zaariwa Kitu kicho mga nimu yuda ni nini Unajua ni nini Tamaha Ali fedha na maongezi ya kiyotayuda ili kuani fedha fedha na kumbuka tupo kwato na soma injiri dota inzio ili kuani fedha kwamba faragonye Johanna tuisha kusoma kitambie Johanna Johanna kumbuni yuda ndege kuwa kwaanza na sima ata kuni huka nani anama eh I am a suta eh Ka, ambayo ya kwenye migu ya Yesu Yesu yasema ilikuwa ni kama maandarizi ya nikama mazikuwa yake ya ngeri uzu wa dinari 13,000 tupa yani ya likuwa zake ni kupika maisabu ya feo mwene wameeni ndugu zagu ni mnaweza mwene, wako, na hela nyingi ukafo kwa ziyache kusilisitafte sana yuda hizi hela aliripua alipo, saliripua vipane ya 30 kunisukajua kile kipane ya ni madola vile 30 alikula Halivitupa hekaluni na wenyewe wakazuma. Aaa, aaa, izi hela tzaini za damu. Hine mkanunuwe kone lafuzikia watu. Kama halivyo sema nabi yeremia. Kone la damu. Wewe umepo. Emuangalia hasara yupata. Hela hakuila. Kifo kime mpata. Hukume mpata. Hasara. Yani kia kitu. Tunatabia wanadamu. Ok. Unawezu kono kungufu. Prabu nuhuna hela ya kufanya kitu ya tukini, tu. Lakini, kile ishi sawa sawa na kiwango kidogo licho nacho. Eh, Mwengu ambi, mtu akiwa na laki moja kwa mwezi itamutosha. Mtu akiwa na laki tano kwa mwezi itamutosha. Mtu akiwa na milioni moja kwa mwezi itamutosha. Mtu akiwa na milioni It, kila Kila kiwango ambacho mungu atakupa kita kutosha. Na kiono meridhika atakuongezea. Eh, Mtu akiwa meridhika Tukaseo izikao ugeze. Turamuona, yuhuni anapoteza hii. E, harikuwa somo ula msingi katika hapa, lakini, dinatuhusu yeti. Ana naniyelewa. Hau na nina peke hapa. Ento, -tuma, -tuma, tumalizie mstari ule wa, wa, wa, wa kumina, wa 26. Sina kawa kuna kitu kikuma vati ni kiacha wazi wazi, sikuwa ni mekibusa. E, lakini, Ok, labla kitu kikubwa na mamba nikiguse bada kidogo ni marisi. Chunaona, eh, vigezo ya kumpata mtume. Anaitwa mtume. Bili na kuna mtume, kuna manabi, kuna wachungaji, kuna walimu, kuna wanjiristi. Kusama kwenye kitabu cha cha mlangu mlango sana kumina moja na kuendelea. Eh. Na sema mnyingi nyingine, warumi kumina diri, wata wafaza kumina bina nini, tushafu nisho zile karama za kwenye mtumishi. Eh. Lakini wale wanaotuma mtume. Leo hili sikuna mtume wa mjaa. Paulo Petro wakati anaongoza wenzake katika kumpata mtume, hakuchagua mtu yeyote aliyekuwa 120 lakini akatoa vigeza. Kasema, mtu aliyem aliyekuwa na Yesu tangia kuingia kwake, aliyekuwa na Yesu, aliyekaa kanae, wakaonana, ambaye anaweza kusema nilisikia anasema nendeni kwa kinywa. Tangia kutangia kwenye ubatizo wa yohani. mpaka alipotwaliwa mbinguni Hicho ni kigezo cha mtu kuitwa mtuno. Wewe mtu anayeishi kwenye kane ya shina moja hii au kane iliyopita shirini. ana kigezo gani amacho angeanza kuchaguliwa na hawa? Hapana, nasema mtu aliyekuepo tangia mwanzo mpaka mwisho. <coughs> Leo hivi umetume wanawake. Hapo kuna watu wengi hata mamake hizo ongeza kusema mama huyu ni mama ni mkubwa na nini tumpe cheo cha utume. Haipo Mimi hapa siwezi nikawa mitume hata kama nengejuwa Biblia kama Maraika. Siwezi kwa subabu, si Yesu wa macho yangu ya nyama. Sikuwepo wakata na na kutoka. Leo na kuomba, weo na eni sikiza kutokia mbali yao leo kwa hapa. Ukisikia mta na jipachika mitume kwenye, mitume kwenye kani ya shina moja. Rudi kwenye kani hii tunawishu. Rudi kwenye eh, matena mitume mwangu wakwaza, mstani wa shina moja na mpaka shina tatu pali, wangalia vile vigezo vinakata, huye ni mtume wa wanadamu siwa kwa kristo. Na Pauli nakunye kueleza badaye, anasema, mimi ni limona yesu, bicho e. kikeso. Anasema, jie mimi si mtume, jie mimi si mwona yesu. E. Anasema na mimi ndo niko wa mwisho, kutuwa kwa za mnawa wa kumina tana, misali wa nani. Anasema, mwisho waote, kapisa mwisho, Nilihesabiwa kwenye karama ya utumi ambayo Siku stahili Nani mdogo kuri kuhote Lakini yo mitume wa leo ni wakuba Mpaka mbinguni Wa ni mitume wa mashetana Sama 26 tunafunga hapa sema Wakapiga kura Kureka mwankia matia Na ya kahesabiwa kwa pamoja Ya mitume kumi na moja Mtu akijiondosha ulileta mtu mwingine afanya nini? A kujazia nafasi yake. Wewe niambie, aliyepoteza ile nafasi alikataa sana. Ya mwingine alihisi kwamba yuko kwa anajifainisha na nini? Usikubali kutoka katika hesabu ya watumishi wa Kristo. Wewe unaweza kumleta mtu mwingine kwa niaba ya yako au kwa niaba ya yangu, lakini ni tumehesabiwa ni nafa ni ni si tunatumina neno gani? eh ni heshima kwa sababu miongoni na watu wake. Miongoni mwa watu katika kusayiko lake. Tuko tumesha hapa Mungu abariki sana kwenye kitabu hiki cha matendo. Na vitume tulichokianza. hapa tuweze kumaliza tufikia, tujione tumefika mpaka mlango wa 28. Eh amkini tutachukua miezi mingi labda itachukua hata mwaka lakini Mungu Mungu wewe kwako mwaka mmoja Ni miaka yifu na miaka yifu kama kama moja troa, troa tatu kwa uuzakulumtakati fumo tunaweza kuchukua juhudi na kutoa mbinu na kugae. Amen.